Jo tack, jag är lite rostlig i rören men annars är det helt okej okay faktiskt här. Nu har vi ju fått eh, ta och dyka ner i, i mina domäner igen här lite grann och, och tittat på no, lite mörkare och eh, stilfullare. Och eh, Ja det, det är ju någonting som, som passar i alla lägen känns det som. Även nu när vi går mot ljusare tider så kan det behövas lite, lite mörker också emellanåt tycker jag. Jag du brukar säga det åtminstone. Du försöker få alla chanser att släpa in oss i mörkret och kastas in i någon djup avgrund av skräck, förtvivlan, obehag och annat mysrys. Men det gör ingenting, för jag kan tycka det är riktigt härligt att du faktiskt vill att vi kastar oss in i den här genren. Det finns så mycket i skräck och thriller att hämta och... Um Även om det inte är en av de där genresen som jag tittar på lika ofta som du gör så är det härligt att bli riktigt nervös och rädd ibland och eh, få lite kalla för om inget annat så mår man så extremt gott efteråt när man har fått eh, ja, rysa av sig allting och känna att ja men den här tillvaron jag lever i den är rätt så bekväm och ofarlig egentligen. Ja, precis. Det, man, man får göra sig kvitt lite oro och ja, inneboende stress som man har lite grann och avreagera sig genom filmen så... Ja det är lite terapeutiskt tycker jag och efteråt så håller jag med, man, man mår ganska bra, man kan pusta ut och, och känna sig ganska så, så tillfreds med, med sin egen tillvaro även om man i, i vissa fall skulle ha velat stanna kvar och kanske befolka den här mörka världen man har befunnit sig i de här eh, timmarna man har tittat på på skräckfilmen där. Det beror helt på vilken värld det är som man har besökt för eh, vi har besökt världar som inte är så trevliga eller som jag skulle vilja spendera alldeles för mycket tid i. Men sen finns det de som trots att de är läskiga, trots att de är obehagliga och trots att de är hemsökta på olika sätt och vis ändå känns så otroligt skärmiga och mysiga att man är beredda för att förbese att de är kusliga och obehagliga- just därför att mysfaktorn är så enorm. Och Oj. där har vi varit idag, måste jag säga. Dagens film utspelar sig i en tidsepok och på platser som är riktigt spännande att besöka. Och det beror både på tidsepåken i sig- men det beror också på mycket av estetiken- som har använts här, för det har gett mig- många härliga mysrys. Men sen har jag en liten fascination för kostymdraman och saker som utspelar sig runt sekelskiftet 1800-1900 och mm. det är bara så vackert, det är en spännande tid, det hände väldigt mycket, det kom väldigt många nya idéer då och ja, det är bara en spännande tid att se historier berätta sig. Ja men visst är det det och jag har också en inneboende fascination för den tidseran där när, ja, teknologin tog sin framfart ordentligt. Hela samhället målades om och ja det, det, det är mycket, mycket som, eh, som händer i, i just den eran där och det finns mycket att berätta där också. Jag, jag är ju också svag för kostymdraman och när man sedan tar och eh, twistar till det lite grann och lägger in kanske lite övernaturliga element och eh, lite skräck ibland det här så ja då blir det ganska omotståndligt för det mesta. Ja, och det finns ju till och med en specifik genre för det här som är gotisk skräck och den kan ge så mycket som är riktigt, riktigt härligt. Bland annat Frankenstein hör ju hemma i den här tidsepåken och ja, mysryste deluxe får vi väl säga. Men sen kan de här historierna variera en hel del. En del av dem utspelar sig med just teknologin i bakgrunden. En del har det andliga som sin fokuspunkt och så vidare och så vidare. Och vissa av dem blandar lite av allting- och det måste jag säga att dagens film har gjort för att det är den tidsepoken, det är gotisk skräck och teknologi är väldigt närvarande i historien. Mm. Men så finns det en hel del moderna tvister i den här också och modernt filmberättande och modernt sätt att berätta historier. Och det ger ju en intressant blandning på smaken till den här historien om vi säger så. Och den är ju dessutom skapad av en filmskapare som jag vet att både du och jag är väldigt förtjusta i och gör någonting väldigt speciellt oavsett om man vill bara göra en enkel popcornrulle som man ska njuta av eller om man ger sig in att göra något lite djupare, lite farligare, lite obehagligare så... Ja, det brukar vara en fantastisk upplevelse oavsett vilket och det var ju lite därför som jag så extra mycket fram emot att se dagens film. Därför att den har hans namn på sig, det är gotisk skräck, vad kan gå fel och det är väl lite det som är ämnet för dagen här. <laughs> Ja, det, det är väl det. Eh, dags att ta fram pekpinnarna här och, och, och syna ordentligt i sömmarna och se vad som har gått rätt och vad som har gått galet. Men eh, ja, det är ju en film det här som hade allting förspänt, kändes det som att det här är en rulle som är skriven och skapad av en människa som. Ja, jag har mycket gemensamt i när det gäller smak och tycke vad som fascinerar en med filmberättande och hur man i scen sätter en mörk gripande historia och sedan hade dessutom utspelat sig i den här tidseran i ja, slutet av 1800, början av 1900-talet så jag kände det som det här kommer ju bara att bli hur bra som helst och Ja, det är väl där vi tar avstampet för att se hur pass bra det här blev egentligen. Ja, våra förväntningar var kanske lite för höga för vårt eget bästa- och med det sagt så har vi inte dömt ut om det är en bra film, dålig film eller en mittemellanfilm ännu. Där är mycket att prata om. Men det är det där med hype. Man ska helst lugna ner sig lite och se på en film för vad den är och inte förvänta sig för mycket. För oavsett hur bra en film är, om hypen är större, ja då är ju alltid risken att man blir lite besviken. Ja, det är sant. Eh, för min del så hade jag bara två saker som jag visste om filmen när jag satte mig ner för att kolla på den. Och det var själva eh, typen av film som det var och vem som hade gjort den. Det var det hela. Jag hade ingen aning om story, eller hade sett någon trailer, eller hade någon som helst information. Så eh, med de två eh, bitarna av information kastade jag mig in i det hela och eh, jag hade nog ändå lyckats skruva upp förväntningarna väldigt högt. Bara på grund utav detta. Och ja, det, det blev en eh, lite konfliktfylld upplevelse ändå. Ja, den blev två ägg, om inget annat. Den kändes både väldigt bra men den kändes också väldigt smärtsam. Vilken sida som kommer att vinna, ja det återstår att se. Men eh, det är väl hög tid att vi avslöjar... Eh, vad är det för någonting vi har tittat på egentligen? Vi har ju sett på Crimson Peak från 2015 i regi av Guillermo del Toro och med manus av Guillermo del Toro och Matthew Robbins. Och det här är en klassisk gotisk skräckhistoria som innehåller alla de element som man förväntar sig av tiden. Ett hemsökt hus, folk med mysterier och hemligheter, en ung vacker kvinna som söker kärleken, en societetsgrupp som inte tycker om när utbörlingar kommer och så vidare och så vidare. Essentiellt så är det en historia vi redan har sett en miljon gånger minst, men... Det handlar alltid om vad man gör med historien som är det viktiga. Mm. Och Del Toro är ju känd för att sätta sin egen spin på precis allting. Och vad vi än säger om Crimson Peak så måste jag ju säga att ähm, Del Toros fingeravtryck finns ju överallt på den här filmen. Och det är ju verkligen till dess fördel. Ja, till viss del så kände jag Guillermo Del Toros närvaro, men... Inte i eh, alla delar av produktionen här ändå. Han kändes eh, emellanåt faktiskt lite frånvarande. Eh, och jag blev lite så här konfunderad över eh, det hela och kände. Är det här verkligen en, en del Toro-film emellanåt? Att eh, Han verkar ibland ha tagit lite semester från, från filmandet. Jag, jag vet inte vad som har hänt men eh, för mig tyckte jag att eh, han, hans närvaro försvann under eh, många delar av den här filmen. Ja, jag lade märke till det också men jag utgick att det var typen av film och typen av berättande som gjorde att man föll in i det här gamla invanda mönstret och det var därför som hans närvaro ja, hamnade väldigt mycket i bakgrunden, så jag störde mig inte direkt på det, men ja, i ärlighetens namn så hade han ju gärna fått vara med lite mer, sätta sin egen twist på saker och ting och varit lite mer originell kanske, för det är nog den första kritiken jag kan ge när det gäller manuset och historien i sig, att det är Lite för standard egentligen för att vara Del Toro. Jag satt under hela historien och väntade på när kommer den här stora twisten som är hans typiska signum att Åh, stämmer det här, är det här verklighet, ser vi då rätt perspektiv är det egentligen något annat som händer än det vi har uppfattat och så vidare och så vidare. Det fanns så många möjligheter att gå, det fanns så många tolkningar att göra men det var ganska fyrkantigt tyvärr. Mm, ja, ja, berättandet det, det når inga nya nivåer här utan det är samma typ av film som man har sett många gånger förut av den här typen. Det är väldigt väldigt klassiskt upplägg och jag har för min del inte så mycket emot det faktiskt där. Om det berättas på, på rätt sätt. Och till filmens fördel så tycker jag ändå att den tar sig från början till slut hyfsat väl här ändå. Att den når dit den ska i berättandet. Kanske lite väl eh, formelmässigt där att man, man följer verkligen standardmallen. Men ja, låt gå för det. Det som jag däremot kände skadade filmen det var själva hjärtat för det är det som jag ofta förknippar med, med Del är att han, han bryr sig om berättelsen och han bryr sig väldigt mycket om karaktärerna som han skriver och arbetar med där vilket jag inte riktigt kände i den här filmen för de här rollfigurerna de kändes väldigt ointressanta och det kändes inte som filmen engagerar sig i att berätta deras historia utan det kändes mer som att man bara hade lämnat dem vind för våg för att fokusera på något annat att ingen egentligen var, var så intresserad av, av rollfigurerna att de, de blev lite, lite lämnade i kölvattnet i den här filmen tycker du jag. Jag, jag utgick till en början från att okej okay, det här är kanske för att vi bygger upp för någonting nytt. Att vi körde väldigt standardmässigt just därför att åh, snart kommer den här ä, historievändande twisten där allting ställs på sin enda och ingen av rollfigurerna vet riktigt vad de ska göra och de måste hitta sig själva och de måste söka nya vägar etc., etc. Det beror ju helt på vart man väljer att ta historien. Så jag reagerade inte på att de här rollfigurerna är ganska platta och ganska fyrkantiga förrän ja, halvvägs in i filmen, för då tyckte jag att ja, men, vid det här laget så borde ju de här stora grejerna ha börjat hända, men där kommer ingenting är det det här vi ska ha från början till slut? aha det var inte riktigt vad jag hade väntat mig, det, det var ju en överraskning, men inte den jag hade förväntat mig kanske <laughs> Nej precis, att twisten är att det inte finns en, en twist Att han leker med ens förväntningar på det viset det, ja, det, det är en tanke, det är kanske jättesmart Men inte så smart egentligen Så man blir besviken men man blir ju ändå lite överraskad på, på det viset Men det, ja, det, det saknas någonting där i alla fall Och det är väl där som det börjar dras lite mot mothårs för min del när den här verkliga känslan av äkthet i karaktärerna och deras agerande uteblir. Och det bara blir en totalt ja, generisk historia utan, utan någon känsla, utan någon atmosfär, utan, ja, utan någonting egentligen. Det, det kändes väldigt Tomt på den fronten om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, men en av anledningarna att jag förväntade mig att det skulle ske någon stor förändring det var att man är ganska klumpig med att lägga fram vissa saker som vi mm. ska undvika att gå in på i för mycket detalj kring därför att det skulle spoilera alldeles för mycket och vi vill ju fortfarande att man ska kunna titta på den här filmen utan att vi har förstört alldeles för mycket av mysteriet. Men det är väldigt hänt med hur vissa saker levereras och hur vissa hemligheter tisslas och tasslas om. För en stor del av mysteriet hade jag listat ut efter en halvtimme och tänkte att okej, okay, det här kan ju inte vara hela grejen därför att vi bara en halvtimme in och jag har redan listat ut det här. Det måste komma någonting mer. Vad ska det vara? Och när vi började oss slutet och man insåg det här är historien det här är vad vi ska uppleva och det är mer ögongodis än det är en intressant berättelse då kan jag inte förneka att jag blev väldigt besviken på många sätt och vis på det här manuset därför att Del Toro visar att han kan skriva väldigt bra dialog. Han visar att han är väldigt eh, klemcheck och eh, vet hur han ska få en scen att flyta på och hur han ska få rollfigurer att interagera på bästa sätt och så vidare. För allt det finns här. Det är bara det att eh, det saknar elegansen som man är van vid att se från hans filmskapande. Och det förvånade mig till stor del. Jag trodde att det skulle bli mycket mer än vad det är. Men den här historien trots att den är väldigt välskriven, trots att den följer en klassisk formel och trots att den håller sig väldigt väl till sin genre, är väldigt, väldigt, väldigt platt och beige. Ja, och andefattig är väl ett ord som jag, jag skulle vilja använda i det här sammanhanget. För ja, det, det, det finns inte någon, någon känsla här direkt utan det är mer mekaniskt driv framåt och eh, speciellt eftersom den här historien ska bygga mycket på just starka känslor så förmedlas inte det så väldigt bra alls här och känslorna som ska driva eh, storyn framåt som ska driva karaktärerna framåt det känns absolut inte äkta utan det är bara liksom mekaniskt tågande framåt och en eh, artificiell känsla av, eh, av känslor som eh, blir en, ja, en skinke framför eh, själva historien där så att det gör det omöjligt vid vissa punkter i, i berättandet att kunna sjunka in i ...i den här storyn. Utan man blir lite lämnad utanför på grund av detta. Att eh, den känslokalla naturen av den här filmen... Eh, ...håller den på allt för långt avstånd. Ja, då har du en poäng i. Och jag skulle också vilja påstå att det är... Det är ...väldigt teatralt skådespeleri i den här historien. Och det är mm. ingenting som egentligen är någonting illa. Tvärtom... Teatralt synkar oftast väldigt bra med den här typen av historia från den här tidsepåken eller åtminstone om den här tidsepåken. Men det är ändå någonting här som saknas och det är nog känslorna precis som du säger. För även om det är väldigt yva och vida skuddespelerirörelser som görs och man ska förmedla så väldigt mycket med så många väldigt övertydliga rörelser. Men den här lilla essensen, den här lilla gnistan, den där lilla extra som gör att det verkligen känns äkta, det är inte där och det gör ju att man kan inte riktigt ta det här överskådespeleriet på allvar och det gör ju att det känns nästan som en parodi ibland på genren och... Ja, det var jag ju beredd att acceptera just därför att det kan ju vara en poäng som Del Toro har tänkt ut. Att det, det kommer att avslöjas senare i historien att det är någonting sett från ett helt annat perspektiv. Och då kommer det här att bli helt logiskt och solklart. Men som nämnt, vi, vi kommer inte riktigt dit utan det är bara en väldigt teatral historia med väldigt vitt och brett skådespeleri och väldigt överdrivna levereringar ibland. Men ja... Det betyder inte att det är dåligt, det saknar bara det där lilla extra som gör att man sjunker in i illusionen ordentligt och tar del av historien. Mm. Som det är nu så är den historia man tittar lite halvtrött på. Ja, det, man kan inte riktigt engagera sig i berättelsen här utan man kan absolut ta och se genom den här filmen men... Ja, man har inte riktigt intresset på topp så att säga utan det är lite smålojt som man tar och blickar på skärmen här och ser vad som händer men man bryr sig i ärlighetens namn inte så väldigt mycket av vad det är som, som utspelar sig framför en. Och det handlar ju väldigt mycket om att man ändå har knutit an till rollfigurerna eller att de... På något sätt gör det svårt för en att knyta sig an till dem. Och det är ju också ett jättestort problem därför att... Om vi inte bryr oss så är skräcken inte särskilt närvarande. Och vi ska ju vara oroliga för de här rollfigurerna. Vi ska ju vara rädda för att de ska råka illa ut. och Ja, som när vi pratade om Jurassic World. Om inte den kopplingen finns där, hur ska vi kunna bry oss i tv-soffan? Ja, exakt. Och det, det, det går ju snett lite från första bildrutan tror jag för det som jag reagerar på direkt när den här filmen började det var att man man kastades in i i scenariot i ja vad ska man säga skräcken fast den lyser lite med sin frånvaro för filmen bemörar sig aldrig med att bygga upp atmosfären fånga stämningen etablera karaktärerna innan det här inträffar utan man, man får den här skräckupplevelsen direkt utan att man hinner reagera eller börja bry sig om vad det är som händer och varför så utan den här uppbyggnaden så börjar filmen med att halta rejält och snubbla sig framåt och så småningom så kommer den igång lite grann med att börja bygga upp både stämning, atmosfär och karaktärerna till viss mån. Men den får aldrig riktigt upp farten igen där. Så jag tycker, rent struktureringsmässigt, så har man nog gjort ett rejält misstag med, med hur man har etablerat den här, den här spökfilmen. Ja, och hur man har använt sina spöken också för den delen. Men eh, ja, det kommer vi att ta upp lite senare Hust, Hust, Harkel, Harkel. Men det är väl hög tid att vi faktiskt kastar oss in och tar en lite närmare titt på eh, vad handlar egentligen Crimson Peak om? Jo, det är tidigt 1900-tal och Edith är en ung kvinna från en välbärgad familj. Hennes mamma dog när hon var ung och moderns spöke återvände till Edith för att varna dottern för något som hon kallar för Crimson Peak. Driven av detta möte har Edith börjat fascineras för det övernaturliga. Hon drömmer om att bli en författare, men hennes spökhistorier verkar inte vara något som förläggare tycker att en ung kvinna bör bemöda sig med att skriva så möter Edith den charmerande Thomas, en engelsk lord och uppfinnare. Gnistorna flyger mellan det unga paret och trots faderns misstänksamhet angående den mystiska Thomas så gifter sig de unga Tu och Thomas tar Edith med sig till deras gods i England. Där visade sig snart att Thomas och hans syster har en hel del mörka hemligheter begravda och Edith har en viktig roll att spela för syskonens plan att frigöra familjenamnet från den leriga jorden där den har sjunkit ner och återställa dess forna glansdagar. Och bara här märker man att det är en klassisk historia av det här slaget. Den har alla ingredienserna. Den har kärlek, den har misstänksamhet, den har spöken, den har gamla gods från England och så vidare och så vidare. Det är allt det här göttiga som jag vill ha av en gotisk skräckhistoria och vad jag än kommer att säga om den här filmen så måste jag säga att jag mös ändå en hel del medan jag tittade på den. Det finns så mycket spännande att ta del av. Frågan är bara hur väl används det, tar man allting till sin spets och utnyttjar man alla resurser som man har till sin fulla potential? Där kan vi väl säga att vi står och velar lite fram och tillbaka. Funkade det där? Funkade det där? Är det där bra? Är det där dåligt? Det är så mycket här att egentligen bita tag i. Men vi måste gå försiktigt fram för vi vill som sagt inte spoilera alldeles för mycket. Mm. Men en sak jag kan påpeka direkt även om det egentligen hör till det visuella. För det handlar också om hur historien är uppbyggd. Spöken brukar ju vara en väldigt relevant del av en spökhistoria. Men jag kände det nästan som att man hade kunnat klippa bort alla scenerna där spöken finns med i den här filmen. Och du hade knappt märkt någon skillnad. Och det är ett problem därför att om du har en spökhistoria som drar väldigt hårt på att det övernaturliga är närvarande... Och det blir en så liten del av din historia. Då är det ju någonting som är felbalanserat här. Det, det kan man ju tycka, eller hur? Men det är tydligen inte alla som, som tycker som du och jag här. Men ja, jag tycker för min del om när spökena inte tar överhanden i en sådan här film att fokuset ändå ligger på den mänskliga naturen och karaktärerna i en sådan här film och att det övernaturliga ramar in det här och frambringar vad ska man säga filmens budskap på, på ett tydligare vis och det gör man väl inte riktigt här här har det övernaturliga verkligen fått ta steget tillbaka och bara medverka vid några utvalda scener och till vilken nytta det är det, det kan jag inte riktigt förstå faktiskt här för så som filmen är strukturerad nu så, så fyller det egentligen ingen funktion och de talar ju till och med i filmen om användandet av spöken som metaforer och hade man då kunnat knyta det till hur de har presenterat spökena i den här filmen lite bättre så hade det kunnat ge mer sting i, i berättelsen men här så har det blivit till rekvisita när det gäller spöken eller... Ja, det, det får ingen plats att figurera och det fyller egentligen ingen direkt funktion här. Nej, det enda jag kan tycka att man har använt dem till det är att vara som en vägskylt till huvudrollen att peka att du ska åt det hållet, okej okay, jag springer åt det hållet. Och jag hade förväntat mig att de skulle vara en mer emotionell del av historien särskilt med tanke på att det första spöket vi egentligen möter i den här filmen det är huvudrollens mamma som återvänder för att ge henne en varning och dottern är då för ung för att ha en aning om vad den här varningen egentligen innebär och det är ett så lysande koncept, det är någonting som hade kunnat bli så bra och så är det så underanvänt. Och jag förstår idén om att sådana här saker ska man vara väldigt sparsmakad med därför att det blir lätt för mycket, det blir lätt överdrivet och det blir lätt att det tar fokus från ja, huvudhistorien om man säger så. Men det kräver ändå att det har en relevant plats i historien, att den har sina uttänkta scener som verkligen har påverkan på händelseförloppet. Men när det känns som att man kan klippa bort det och det hade mer eller mindre fortsatt som ingenting då är det ju någonting som inte stämmer där. Så där vill jag ge delt torr smäll på fingrarna. Den saken är säker. Men om vi ska dra oss vidare och börja titta på vårt rollgalleri här så får vi vara ganska sparsmakade helt enkelt för att börja prata om vissa rollfigurer skulle börja avslöja alldeles för mycket här och i en mysteriefilm är det ett enormt tabu. Så vi får göra som så att vi fokuserar på de absolut mest relevanta rollfigurerna och vilken av dem är mer relevant än Edith Cushing. Ja, med Edith så ska vi ju lära känna historien och genom Edith ska vi då följa det här mysteriet till det bittra slutet så att säga och det här är ju lyckligtvis också eh, rollfiguren som är mest välutvecklad eh, och, och välspelad skulle jag vilja säga också. För eh, Mia Weisskowska gör en riktigt bra insats här som societetsdamen som har tagit avstånd från societeten så att säga och, inte riktigt känner sig bekväm med den roll som hon nästan tvingas spela i, i samhället där. Och vill hellre dra sig tillbaka, ägna sig åt sig själv och sitt eget skrivande. Och har inget intresse av det här sociala tjafset som pågår runt omkring och de kraven som ställs på henne. Så det här är den moderna kvinnan. I det här samhället som växer fram och som ja människor omkring henne inte riktigt vet hur de ska hantera. Nej, hon är ju betydligt modernare i tankesättet än många av de andra. Och även om det inte finns ord för många av de tankarna och känslorna som hon känner ännu så känner hon ju dem väldigt starkt. Hon har ju ett problem med societeten där och tycker att det är... Mycket trams och mycket ointressant. Och det gör ju henne intressant för hon sticker ju verkligen ut på det sättet. Samtidigt så är det ju någonting enormt naivt med Evith här. Hon är väldigt intelligent, hon är väldigt påläst. Men när det gäller världen och människorna utanför det här lilla samhället som hon kommer ifrån- så är hon ju enormt blåögd, och så fort det kommer någon utifrån så blir hon ju lite nyfiken. Och det kräver ju inte så mycket av hennes kärleksintresse för att verkligen få henne på fall och få henne intresserad. och Hon kan inte låta bli att titta på honom och säga nej till honom och så vidare och så vidare. Och det har jag essentiellt inget problem med, för det är den typen av kärlekshistoria i grunden. Men jag kan ändå tycka att Idit som rollfigur är lite spretig på många punkter därför att ömsom så är hon den väldigt starka och kompetenta kvinnan och ömsom så är hon den väldigt svaga, naiva och osäkra kvinnan som bara springer runt och skriker och vet inte vad hon ska ta sig till och... Jag förstår att vi som människor är väldigt komplexa, vi kan gå från ett sinnestillstånd till ett annat, vi kan eh, vara väldigt säkra och väldigt osäkra samtidigt. Men det kändes ändå som en liten dissonans där att det är egentligen två olika rollfigurer som har slagits ihop till en och vilken av dem som hon representerar, det beror helt på i vilken situation som hon befinner sig i. Mm, ja, det, det finns en viss dissonans här mellan hennes olika karaktärsdrag. Att det inte riktigt känns logiskt i det hon säger och det hon gör. Men ja det, det finns ändå inte så mycket jag vill klaga på med den här rollfiguren ändå. Jag tycker den här rollfiguren fyller sitt syfte riktigt väl med att, att bära historien. Och, och föra den framåt dessutom också. Och jag är, jag är faktiskt nöjd ändå överlag med, med hur den här eh, rollfiguren presenteras. Att Edith hon har verkligen noll livserfarenhet och måste snabbt försöka att eh, finna fotfästet i den här nya världen som hon... Ja, mer eller mindre tvingas in i eh, efter eh, giftermålet där också. Det, det känns faktiskt lite verkligt i, i hur hon hanterar situationen emellanåt. Andra gånger känns det som hon, hon verkligen vänder på en femöring och, och hoppar mellan den den naiva lilla tjejen och eh, den handlingskraftiga kvinnan där. Så att eh, där, där skär det sig mellanåt när, eh, speciellt när vi kommer till filmens andra hälft där. Men alltså, överlag så fyller den här figuren sin funktion. Edith gör verkligen mycket för att eh, eh, Crimson Peak ska kännas okej okay som filmupplevelse att hon bär upp filmen på ett föredömligt sätt ändå och trots filmens brister så var det henne som man kunde luta sig emot för att få en en angenäm upplevelse och för att få lite lite rim och reson på röran som kunde försöka komma emellanåt. Jo men trots dissonansen och de eventuella problemen med både rollen och dess historia så är den ju samtidigt väldigt sympatisk, kunde väldigt lätt att tycka om, det är väldigt lätt att följa med henne och det gör ju att man tycker om henne som rollfigur och man vill se att historien ska sluta väl för henne och det finns ju ett litet engagemang där åtminstone. Och en stor del av det beror ju på Mia Wasikowska som är extremt bra här. Hon gör ju vad hon kan med det hon har fått i manuset. Och hon levererar ju det med mycket övertygelse och mycket kompetens. Men det är en liten dragfaktor i det här manuset som gör att det... Ja, det går från bra skådespeleri och dåligt manus till en, till en ganska beige prestation överlag Och ja... Det ger jag inte Mia skulden för här utan det är Deltorus manus som bara är ja alldeles för tam helt enkelt. Ja, och Wasikowska hon fungerar ju riktigt väl i början av filmen tycker jag. Och eh, hon kan få fram den här naiva delen av eh, hennes personlighet i, i rollfiguren där på ett föredömligt sätt hon ser verkligen ut som en fisk på torra land i stort sett när hon är i societeten där hon inte hör hemma och man känner hur obekväm hon är i den här rollfiguren man ser i hennes blick, nyfikenheten som ändå finns där på allting runt omkring henne. Och att hon, hur hon drömmer om att få utforska mer av vad, vad livet har att erbjuda. Och man ser ja, energin brinna i ögonen också. Och ja, jag, jag tycker att just den delen fungerar riktigt, riktigt väl. Men sen när eh, hon ska ja Ska man våga använda uttrycket växa som människa i de mest extrema situationer så känns det inte riktigt lika naturtroget och äkta i agerandet där. Men som du säger så är det mycket på grund av manuset tror jag som Mia har haft lite problem med att hitta sin rollfigur i den senare hälften av filmen. Ja helt klart. Och för vad det är värt så tycker jag att hennes prestation här är helt klart godkänd. Den kunde varit starkare, historien kunde varit bättre skriven runt henne, dialogen kunde ha varit lite svidigare och lite intressantare. Men det som finns är fortfarande full gott, och i Mias händer så blir det ju intressant åtminstone. Och jag måste säga att intressant är väl nästa rollfigur också på många sätt och vis. För där har vi ju kärleksintresset Sir Thomas Sharp. Som är, ja, engelsmannen som kommer till det amerikanska samhället. Han vill ha investeringar för att kunna driva igenom ett projekt. Och um, han möter ju en hel del misstänksamhet kan man väl säga. Från första början, ja absolut. Utbörlingar har inte där att göra tydligen... Och eh, folk har väldigt bestämda åsikter om eh, vem den här personen är från första början och det fattas väldigt snabbt misstänksamhet eh, kring eh, Sir Thomas Sharp här och vad det är för en person och eh, ja... Han är ju hur charmig som helst egentligen och för sig väldigt korrekt men det är inte riktigt nog. Det är människor som börjar tro att han inte har riktigt rent mjöl i påsen kanske och visst så märker väl vi också som tittare att det finns någonting där som inte riktigt känns helt okej okay faktiskt. Nej, och det hade nog inte varit så farligt om vi bara hade Thomas Sharp själv att fokusera på. För då kunde det ha bara varit att han var väldigt excentrisk eller hade ett väldigt udda sätt att uttrycka sig på och mystiken kunde tätna omkring honom. Men vi har ju också hans syster Lady Lucille Sharp som följer med honom och vi får ju ta del av deras dialog som de viskar sinsemellan och... Det är här det finns väldigt, väldigt mycket grovhänt skrivande för det krävs inte mycket innan man har börjat att lista ut saker och ting och ser hur det ena hänger ihop med det andra och vart någonting ska leda till och så vidare. Hade de valt att vara lite subtilare, lite försiktigare med vad de hade sagt och istället bara gjort små vinkar hit och dit då hade en hel del kunnat vara en... Betydligt större överraskningen än vad det är men som det är nu så ja man får verkligen vara naiv och blåögd för att inte se vad Lucille och Thomas håller på med för de är alldeles för övertydliga med den saken. Ja, det är väl här som filmen känns som mest teatral också, just i samspelet mellan bror och syster här. Det är väldigt, väldigt övertydligt och dialogen som framförs, ja det, det lämnar ju ingenting åt det fördolda så att säga. Man vet direkt vad, vad som gäller och... Det, det kommer inte som någon direkt äh, överraskning när äh, deras äh, ja, lite mörkare planet har att avslöjas där. Det, det hade man räknat ut väldigt tidigt. Och eh, jag vet inte riktigt vad, vad de vill åstadkomma med, med de här båda egentligen. Varför de har gått den här vägen och gjort dem så extremt övertydliga. De eh, vill säkert eh, ja, gå tillbaka till, till forna dagars pjäser och eh, filmer av det här slaget. Och slå sig an på klassikerkänslan eh, lite grann här. Men alltså det, det fyller inte heller någon funktion... I den här filmen tycker jag att det bara urvattnar allt som filmen egentligen försöker åstadkomma. För sedan så försöker ju filmen eh, liksom dra bort den slöjan och avslöja sanningen som alla redan visste om. Och sedan blir filmen förvånad när vi redan eh, hade listat ut alltihopa och... Ja, då har man ju inte riktigt gått helt rätt till väga tycker jag. Ja, om man ska vara så fruktansvärt övertydlig som man är här då får man ju inte bli förvånad om publiken redan har listat ut saker och ting. Och jag trodde att det var meningen att det skulle vara så här övertydligt i och med att det kanske skulle komma något stort avslöjande senare och när det stora avslöjandet är att det här är precis vad det är. Då är det ju så lätt att bli besviken och tyvärr är ju Sir Thomas Sharp och Lady Lucille Sharp de rollfigurerna som man blir mest besviken på. Mm. Inte för skådespeleriet skulle jag vilja säga. Därför att Tom Hiddleston och Jessica Chastain som spelar de här rollerna gör verkligen allt för att leva sig in i dem och ge dem så mycket liv och kraft som möjligt. Det är bara att manuset och dialogen är så grovhänt att man inte kan ta den riktigt på allvar. Den känns syntetisk. Det spelar ingen roll hur väl de försöker. Det känns ändå som någonting någon har suttit och skrivit i förväg. Och hemligheten med en bra dialog är ju att den inte ska kännas som en dialog. Det ska bara kännas som någonting som kommer spontant från någon som vill säga någonting. Och där bryts illusionen här. Allting känns som repliker. Allting känns skrivet i förväg. Och det gör också att illusionen här blir lite skev. Stilen och estetiken på filmen tilltalar ju visserligen det teatrala, men det finns en gräns för den saken också- och jag måste säga att de här två rollfigurerna- de faller och bryter illusionen- lite för ofta för sitt eget bästa. Ja, nej, det finns ingenting äkta med, med de här båda. Tyvärr alltså. Men charm finns det ju här. För karisma, det har ju både Tom Hiddleston- och Jessica Chastain här. Och de öser ju med den här karisman allt vad de kan- och det gör de ändå någorlunda. Eh, Se världen då här. Det förvånade mig. Med systern här, Lucille, att. Eh, man inte hade gett henne en i den här eh, rollen så att hon kunde snurra den så här elakt som eh, säg Bör för det här är ju så tydligt en skurk så man vet ju inte hur en skurk annars kunde se ut så eh, just en mustache har ju passat henne helt perfekt och eh, det hade gett den här rollfiguren något extra för annars så är det väldigt, väldigt ensidigt med den här rollfiguren. Hon är bara butter och lite elak av sig. Har ingenting snällt att säga. Hon har bara sin bror och sin familj och det förflutna som hon helt har försvunnit in i och lever för det är hela hennes rollfigur där och ja, det, det finns ändå vissa bitar av den här rollfiguren som jag tycker är intressant med hur de har konstruerat henne och hur hon framförs här, men Ja, det, det är också den, den tråkigaste det är rollfiguren. Thomas, han eh, har väl egentligen inte så mycket mer att ge egentligen, men just Tom Hiddlestons agerande här får det att växa lite mer. Han eh, tillåts att eh, ha lite mer att göra i den här filmen, för han har ju lite eh, två roller så att säga, och spela samtidigt. Den person han utger sig för att vara- och den person som han egentligen är. Så där finns det- lite spännande saker- så att njuta av- rent skådespelarmässigt. Så det gagnar filmen något- men det var ju- verkligen inte- mycket kraft som ges åt det här- eh, syskonparet- med att realisera dem. Får dem att känna sig verkliga. Men- eh, det är i stort sett- Eh, bara deras eh, interna dialoger som är nödvändiga för den här filmen sen så är, de, är behovet liksom ja, borta. Jo men det gör ju att de här två rollfigurerna som ska vara huvudroller snarare blir bifigurer mm. och det gör att balansen känns lite rubbad nu är ju Sir Thomas Sharp lite intressantare i och med att Tom Hiddleston tillåts att spela lite mer flexibelt. Är han god? Är han ond? Han gör ju saker som är väldigt tvivelaktiga men finns det ändå lite gott i honom? Är allt genomrottet? Där finns hela tiden en liten tvekan om är han verkligen vad han utger sig för att vara och vad är sanningen egentligen? När det kommer till Lucille så är det ju extremt övertydligt. Hon hade kunnat ha en mustasch eller en liten namnskylt där det stod Hej, jag är den under Därför att det finns inget hon säger, det finns inget hon gör som inte direkt går att tolka som någonting klassiskt obehagligt eller klassiskt övertydligt för att provocera. och ja, Det blir lite tråkigt och fyrkantigt i längden därför att en sån här rollfigur måste vara dynamisk, måste vara flexibel. Man ska hela tiden stå och tveka, vänta nu här, är hon und? Är hon god? Vad ska det här gå egentligen? För då kan det fortfarande bli en överraskning. Om man kör undkortet alldeles för mycket, ja, då blir det inte en så stor överraskning när filmen till slut säger ja, jaha, hon var und. Men för vad det är värt. Jag gillar verkligen Jessica Chastain i den här rollen. Hon skådespelar helt fantastiskt och hon känns utmärkt som skork. Det skulle bara inte vara övertydligt att hon är skork. Mm. Tom Hiddleston är också fantastisk och han tillåter ju, precis som du säger, att vara lite öppnare med hur han skådespelar. Men fortfarande lite för tydligt, lite för grovhänt. Det hade kunnat vara mycket bättre. Ja lite nyanser skadar aldrig eller hur men just när det gäller överskådespeleri så jag tror jag nästan Jessica Chastain verkligen träffar huvudet på spiken här med, för hon öser ju verkligen energi från sig och verkligen tar ifrån tåspetsarna i hur hon agerar här och det funkar. Till stor del så funkar det här med hur hon för sig och hennes uppsyn och sättet som hon talar på här och all ondska som, som väljer ur den här lilla kroppen. Det är ändå rätt så spännande att jag, jag faktiskt blev underhållen av, av det här överskådespeleriet. Ja, det kan jag definitivt inte säga emot. Du har helt rätt. Och jag måste också säga när det gäller resten av skådespelarlistan i den här filmen som vi väljer att inte ta upp av flera anledningar. Det är väldigt mycket bra skådespeleri här. Det är väldigt många skådespelare som verkligen gör allt de kan för att leverera en så genuin upplevelse som möjligt. Så jag skulle vilja säga det rolllistan är inte problemet i den här filmen. Där är mycket gott, där är mycket spännande och den biten är njutningsfull hela vägen. Ja, jag håller verkligen med. Det är väldigt starka birollsprestationer här och ja, det är de som är nästan mest intressanta i den här filmen rent Eh, karaktärsmässigt faktiskt också att det, det finns lite, lite spännande figurer att stifta bekantskap med under filmens lopp där. Och ja, det förhöjer verkligen intrycket av Crimson Peak tycker jag. Någonting annat som också höjer Crimson Peak en hel del men som tyvärr också är en lite svagare del av den här filmen: det är ju det visuella. Och vi förväntar oss väldigt gotiska miljöer, väldigt viktorianska miljöer och det mm. får vi också massor utav. I början av filmen är det ju väldigt klassiskt amerikanskt från den här tiden. Det är riktigt njutningsfullt och vackert. Och i den senare hälften så kastas vi in i det mörka, det gamla, det hemsökta. Där man har eh, lekt loss ordentligt med arkitektur och allt som hör den här genren till. Och... Jag kan inte förneka att jag älskar det visuella i den här filmen. Jag tycker att det är extremt vackra miljöer. Jag tycker att det är extremt kusliga miljöer. Man leker väldigt snyggt med både färger, skuggor och bildkompositioner. Så den har jag ingenting att klaga på. Då finns det andra aspekter av det visuella som eh, kunde genomförts mycket bättre. Mm, ja, det, det finns mycket snyggt här och... Eh, det är en extremt stiliserad film. Kanske eh, överstiliserad faktiskt i, i, i mitt tycke. För man har tänkt igenom varenda detalj i varenda bildruta Känns det som var allting ska stå och hur kameran ska röra sig. Och ja precis allting. Färgerna som används är noga utvalda. Och förstärkta på många sätt och vis också. Och ja, allt det här tillsammans. Det, det bildar en, en snygg yta. Men jag vet inte. Det, det, jag tappar äkthetskänslan i, i den här filmen. Det känns inte som, som verkliga miljöer. På grund av allt det här arbetet. Med just det visuella. Att det tappar lite för mig. Och speciellt med tanke på att allting kändes så, så digitalt också att det, det här var en, en modern film i, i bilderna med den höga upplösningen och de digitalt manipulerade bilderna det, det fråntog en hel del från en film som ska utspela sig i en så svunnen tid. Att det, det klassade en hel del för mig som tittare i alla fall. Att det, det handlingen och eh, tidsperioden stämde inte överens med, med just bilderna man fick uppleva. Men här kommer vi till ett av de stora problemen i den här filmen och det är efterproduktionen. För jag tror att man har förlitat sig alldeles för mycket- på just de digitala effekterna och den digitala efterredigeringen. Istället för att faktiskt bygga intressanta och spännande dekorer- som rollfigurerna kan röra sig runt i- mm. så har man valt att bara bygga en del av det- och så har man genererat resten på digital väg. Mm. Och för min del, vissa scener funkar riktigt bra- andra är lite svagare- jag tycker om väldigt stilistiska filmer, och det tilltalar mitt estetiska sinne om vi säger så. Men jag kan definitivt se varför du kan tycka att det blir lite för mycket, att det tappar äkthetskänslan. För det är ju ett problem, då rubbas ju illusionen där och... Det är någonting som är väldigt närvarande i den här filmen. Den är lite för uttänkt för sitt eget bästa. Den är lite för efterbehandlad för sitt eget bästa. De hade tjänat så mycket med på att faktiskt röra sig i en faktisk miljö som de hade spökat till en aning och sen gjort det bästa utav det. När man väljer att gå den här vägen som är väldigt överdriven och som är väldigt övertydlig då blir det ju väldigt mycket som också... ja kärvar både här och där. Det är en blandning av efterproduktionen det är en blandning av klippningen och det är en blandning av hur man har lagt upp tempus i den här filmen också för vissa saker rör sig alldeles för snabbt, vissa saker rör sig alldeles för långsamt och det gör att det, det blir lite dissonans i berättandet där man inte riktigt får grepp om när händer det i förhållande till det där och hur hänger det här ihop och hur lång tid det har passerat egentligen och så vidare och så vidare. Det är inget enormt problem skulle jag vilja säga men det kommer definitivt att stryka en hel del tittare mot oss just därför att det går över gränsen. Ja det, det gör det faktiskt här och ja det, det är lite synd och skam för man har försökt så väldigt väl med att rent bildmässigt bygga upp den här filmen. Och, ja man har lyckats på många sätt och vis men sedan har man gått lite för långt i en del aspekter när det gäller bilderna här och ja, då, då, då reagerar åtminstone jag lite grann på det hela. Det är väldigt snyggt stilistiskt och jag kan verkligen njuta av det vackra miljöerna. speciellt inomhusmiljöerna som lyckligtvis är beskonade för allt för mycket digital behandling så eh, känns det betydligt bättre där i och man kan njuta av arkitekturen eh, och all underbar dekor som finns där i. Det har man gjort riktigt föredömligt där. Då känns det verkligen som att man har... ...hitta tillbaka till den gamla goda skräckfilmen som man trots allt ville berätta här. Och ja, även där kan det haverera på, på sina ställen... ...men alltså överlag så är det där som filmen är som allra bäst rent stämningsmässigt. Ja, och på tal om atmosfär och spöklik stämning så... Är det väl hög tid att vi pratar lite om elefanten i rummet här? Eller ja, spöket i rummet åtminstone. För eh, det här är ju en spökhistoria. Vi har en del spöken mindre än vad vi hade förväntat oss och kanske inte använda på de sätten som vi hade förväntat oss. Det är kanske lite en smaksak om det här används väl eller ej. Vi är båda överens om att det kunde gjorts mycket bättre. Men när det kommer till den visuella representationen utav spökena här så måste jag säga att till viss del är det läckert, jag förstår precis vad de är ute efter här. Men samtidigt så känns det lite för stilistiskt för sitt eget bästa också, det det stämmer inte riktigt in i världsbilden. Det ser lite för mycket ut. Det ser lite för digital genererat ut och man kan inte riktigt ta dem på allvar. Nej, det, det är svårt för ja, på ett sätt det känns fräscht i, i representationen här ändå av valnärna i den här filmen. Att det, det är lite spännande ändå men Ja, även här går man nog lite för långt i hur de har arbetat fram de här spökena faktiskt. Att det, det känns så påtagligt digitalt där och även om det är detaljfullt och ja, njutbart att se på så fungerar det inte fullt ut och... Ja, den, den spöklika stämningen. Den, den försvinner lite grann. Med, just på grund av hur de har skapat de här eh, ja, karaktärerna. Om man ska kalla dem för det. Så eh, ja, där är jag lite kluven också där. Det är lite spännande teknologi som de använder för att eh, få fram eh, de här spökena. Och blandningen av. Eh, Skådespeleri av den gamla goda sorten och lite digital efterbehandling. Det är helt okej okay där, men ja, ändå så blir helheten. Ja, den gör mig lite kluven faktiskt här. Jag tror att man har valt att gå för långt när det gäller att man ska göra spöken så. Alltså omänskliga och ändå mänskliga som möjligt. Mm. Vi ser dem snarare som skepnader av skelett med någonting runt omkring som skulle kunna vara kött och ben som har blivit genomskinligt. Vi vet inte de är tungt beslöjade också och ser intressanta och spöklika ut naturligtvis men det blir nästan lite för mycket faktiskt. Man ser inte riktigt vem det är de ska försöka gestalta där, utan det är snarare ett skelettspöke, lite på måfå- som går runt och stönar och gnäller och pekar eller häst viskar någonting. Och det har ju sin kusliga faktor naturligtvis, men när rollfigurerna uttalar specifikt att åh det där var spöket av min mamma. Ja, hur såg du det egentligen på, på kläderna? Nej, det kan det inte ha varit för. Hon liknade verkligen ingen människa, allra minst en kvinna egentligen, inte ens rösten som hon hasplar ur sig skulle jag kunna kalla för kvinnlig utan det var något väldigt gutturalt och väsande där, men... Det var kanske det emotionella bandet som gjorde att hon kände igen henne. Vad vet jag. Men det känns som att man har velat göra någonting som är lite för häftigt, lite för coolt och har glömt att det måste stämma in i tidsandan, i miljöerna, i allting sådant. Men man har valt att göra det så exklusivt och häftigt som möjligt istället. Och det är ett problem därför att det gör att illusionen bryts om och om igen så fort de dyker upp. Ja, det är återigen fråga om det här med att få en enhet i en produktion. Att allting ska stämma överens. Att... Manuset ska stämma överens med bilderna, Skådespelar, skådespelarprestationerna, effekterna och allting. Och det är här det, det rasslar och eh, lossnar lite element från eh, Crimson Peak faktiskt. För det, här är det inte fråga om en, en homogen film alla gånger utan det, det finns mycket som skaver här. Och just spökarna är definitivt en sådan där det, det passar inte in här. Det, det borde ju verkligen passa in det är ju i, i rätt miljöer, det är helt perfekt plats för ett spöke att trära in och skrämma vettet ur folk och ändå så reagerar man på det här viset att du känner, nej vad har du där att göra eh, och bara rynka på näsan åt dem istället för att eh, riktigt eh, känna svetten lacka så att säga och eh, och känna de kalla kårarna så, så bara drygger man tillbaka lite av... Eh, ja, en helt annan form av eh, motbjudande känsla. Att eh, vad har ett digitalt monster i, i början av 1900-talet att göra? Men en sak måste jag säga utan att säga för mycket. Och det är att det sista spöket som dyker upp i den här filmen... av väldigt tydliga skäl, hust, hust, harkel, harkel... Det är nog det absolut mest passande och bäst genomförda spöket därför att du kan se vem det ska föreställa men du kan också se de spöklika elementen som har börjat att träda in i den här personens gestalt och hade resten av spökena haft samma kvalitet på genomförandet. Då hade den här filmen kunnat bli en riktig klassiker bara på det här genomförandet. För um, här blev jag riktigt imponerad och samtidigt så besviken över att varför gjorde de inte så här i resten? Mm, precis, ja, just det spöket du, du talar om, där finns ju en känsla i alla fall. En eh, emotionell tyngd i eh, framträdandet som har en riktigt tydlig effekt- på både miljön och människorna omkring dem- och även på oss som, som tittare. Så där fungerade. Även om jag, jag i och slog mig lite för pannan och tänkte- oh, ska de gå den här vägen nu också? I, i just berättandet. Och att det, det kändes lite lite klischéartat- så var alltså, det ändå riktigt bra gjort i det här fallet. Så det är inte bara fråga om- Eh, negativ kritik när det gäller spökena här för de, de lyckas faktiskt också men övervägande så blir det tummen ner för den här eh, spökfilmen vars spöken inte riktigt hör hemma här Nej, de hade helt enkelt kunnat fördrivas från den här filmen och den hade ändå fungerat som gotiskt mysterium, tyvärr det är lite synd för det är som en spökhistoria den har sålts in och man hade förväntat sig så mycket mer. Men med tanke på effekterna så är jag nästan glad att de höll det på den här nivån istället. Men med det sagt så är det kanske inte så mycket mer vi kan säga om det visuella. Det är väldigt genomarbetat, det är väldigt snyggt, det är väldigt välbalanserat på många ställen. Det är alldeles för överarbetat på andra. Bilderna är snyggt inramade och klippningen är ja, lite skakig här och där. Men överlag så är det ju en väldigt vacker film att ta till sig. Så det är väl hög tid för oss att börja summera våra tankar om Crimson Peak. Så vad ähm, säger du Pavo? Kommer du att överleva eller blir det bara ett blodisande skrik? Uh, ja, det, det är frågan det. Ehm, och ja, jag får väl nästan börja med min första tanke som jag fick efter att jag hade sett på Crimson Peak. Och det var att det här var en väldigt digital film. Det var den första tanken som for genom mitt huvud. Det, det kändes inte äkta eh, helt enkelt. Den, den digitala polishen fanns alltid där och den gjorde sig väldigt påmind. Det, det var svårt att riktigt kunna hänge sig åt, åt berättelsen när bilderna hela tiden drog mig bort från det som berättades. Filmen känns väldigt konstgjord på många sätt. Miljöerna är vackra men inte så trovärdiga. Och hur snygga interiörerna än är i den här filmen så, så känns det inte äkta. Eller bebott. Scenografin är överlag riktigt snygg. Men inte sedan digitalkamerornas första stapplande steg in i filmbranschen tror jag jag har sett en film som, som ser så påtagligt digital ut. Och det, detta klassade med den ålderdumliga stilen i bildspråket och inte minst var filmen placerar sig rent tidsmässigt. Om man ska lämna bilderna lite grann och istället titta närmare på, på själva handlingen så hade jag svårt att förstå varför man i en spökfilm inte bemöda sig med att etablera atmosfär och karaktärer. Man hoppar rakt in i spökerierna och utan upplägg och stämningsbyggande blir effekten minimal. Lyckligtvis får man sedan lite tid med rollfigurerna i alla fall så man hinner lära känna dem. En, en, en, en gnutta i alla fall. Men filmen skyggar gärna bort från just rollfigurerna som om det egentligen inte vill ha med dem att göra. Det dröjer sen mycket länge innan jag tyckte att det, det lyckades bygga upp en någorlunda tät stämning i den här filmen. Men det finns scener som är så förnämligt uppbyggda och utförda. Dessa är då allt för få i mitt tycke och till slut så sitter jag där men... Ja, en väldigt ordinär spökhistoria som inte vill skrämmas inte vill göra något med rollfigurerna och som inte vill göra något som helst annorlunda egentligen. Så på det stora hela blir det här nog inte till en eh, rekommendation från min sida. Eh, trots bra skådespelarprestationer och eh, riktigt fin cinematografi så är Crimson Peak inget annat än en, en medelmottig spökfilm utan överraskningar och utan den spöklika stämningen som jag så hett eftertraktar åtminstone. Eh, kvar blir den en, en jummen historia som ja, visserligen absolut går att titta på men som inte får mig att engagera som tittare överhuvudtaget. Det är extremt förutsägbart. Det är ganska händelsefattigt. Och det är framförallt känslokallt. Det finns betydligt bättre spökskilmar att titta på så Crimson Peak kan man i mitt tycker lika gärna låta passera helt obemärkt förbi. Ja vi får se om jag har något att tillägga här för det känns som att du tar orden och munnen på mig. Jag hade väldigt stora förhoppningar på Crimson Peak just därför att det är ett kostymdrama, det är viktorianska tidsepåken, det är Del Toro som ligger bakom den. Och även om jag försökte hålla mina förväntningar nere en aning just därför att det är aldrig bra att hypa upp någonting så kunde jag inte låta bli att ha höga förväntningar. Och utav de höga förväntningarna så var det väldigt få som infriades tyvärr. Crimson Peak som film är alldeles för beige och blek för sitt eget bästa. Den följer formeln alldeles för noga, den tar alldeles för få risker och den vågar egentligen inte att göra någonting nytt eller originellt med manuset. Det lilla som man skulle kunna kalla för originellt eller nytänkande här det är så litet och så spritt och så blekt att man knappt lägger märke till att det är där överhuvudtaget. Kanske beror det på att vi har sett alldeles för mycket i den här genren, jag vet inte. Men som filmupplevelse var Crimson Peak inte vad jag hade förväntat mig. Skådespeleriet är visserligen väldigt bra och vi får se en hel del rollprestationer som är ganska intressanta här. Huvudrollerna är som rollfigurer lite bleka och tråkiga men skådespeleriprestationerna är åtminstone starka och gör dem intressanta. Det man försöker sälja Crimson Peak på det är ju helt klart det visuella och det är också filmens absolut starkaste aspekt. Men den innehåller en helt egen serie med problem och feltänk just därför att en film som ska kännas väldigt klassisk, ska kännas väldigt gammal, ska kännas väldigt klassisk i sitt upplägg känns alldeles för modern, känns alldeles för polerad och känns alldeles för digital. Och det gör att den känns som folk som lossas att de är på den här tiden. Och det är ju precis vad det är. Men å andra sidan så ska vi ju ha illusionen av att det här utspelas under den här tidsepåken. Och bryter man illusionen, ja... Då ser man bara saker hända framför sig på en skärm. Man försvinner ut ur historien och det är mer eller mindre en katastrof i en historia som verkligen behöver hänga allting på atmosfären som den bygger upp. Ramlar man ut ur den, ja då finns det inte så mycket mer att göra. Skräcken försvinner, det emotionella engagemanget försvinner och det blir bara någonting som man ytligt tittar på. Så jag jag håller med dig, det är väldigt svårt att rekommendera Crimson Peak. Den är alldeles för beige, den är alldeles för säker, den är alldeles för nära originalformulan för sitt eget bästa. Och även om det finns en hel del som är intressant i den här filmen så ähm, är det för lite och det är alldeles för stora glapp mellan dem, så tyvärr. Är man inte väldigt intresserad, är man inte väldigt sugen så kan man hoppa över Crimson Peak. Och det gör ont som Del Toro älskar att säga. Ja men samtidigt får man ju tillåta eh, alla att göra sina misstag. Även en person som Del Toro där han eh, kan stapla emellanåt men eh, då gör det också hans triumf för allt mer älskvärda tycker jag. Oh ja, jag har inte tappat förtroendet för Del Toro efter den här filmen, absolut inte. Jag är lika spänd inför hans kommande projekt men samtidigt, det är alltid synd när någonting blir ett fullständigt stolpskott. Men eh, det händer tyvärr då och då, det är bara att acceptera och gå vidare. Och gå vidare hade väl vi tänkt göra nu också och eh, ja för att steget inte ska bli allt för långt så blir det ju lite gotik även i nästa veckas avsnitt eller hur? Ja vi håller oss kvar i miljön åtminstone men vi ändrar växel och tar en helt annan väg istället för eh, nu var det tänkt att vi skulle ha kalla kårar nästa gång så eh, ska vi väl få skratta loss lite istället. Mm -hmm. Ja samtidigt så, så finns ju även den, den mer skräckfulla stämningen kvar där så det kan väl bli både lite spänning och eh, en hel del skratt i, i nästa veckas avsnitt men eh, tonvikten lär ju definitivt ligga på det sistnämnda. Ja, och vi går ju också från en stor filmskapare till en annan stor filmskapare. Men eh, där Del Toro satsade på det kusliga, det obehagliga, det skräckinjagande och den typen av atmosfär så är ju den här kan känd för att gå en helt annan väg och ha en eh, lite gladare sinnesstämning i sina filmer. Åtminstone en väldigt skrattretande sådan. Och det kan ju vara välkommet särskilt med tanke på vårt slutbetyg för Crimson Peak för vi kan behöva ett par leenden även om det blir lite mysrys mellan dem. Ja, det, det behövs verkligen nu och det ska bli riktigt skönt nu att träda in i en skräckfilm för att sedan få för att skratta åt den så att säga. För det, det var ju mellanåt nästan vad jag ville göra med, med Crimson Peak här och nu ska jag få göra det på grund av att det var menat att jag skulle göra det och det tror jag att jag behöver just nu. Vi kommer nog också att känna oss betydligt mer levande- efter att ha sett den här filmen- för den är ju känd för att vara ett riktigt åsknedslag. Samtidigt så är det nog lätt för oss- att bli lite stela i lederna- och mest gå omkring och grymta- men det får vara värt det helt enkelt. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart-